Beraz Denentza sozialzentroora gerturatu gara goreti rekin gaden bertako teknikariak eixo goretik izer moduz. Ondo kaixo egunan? Bueno, zuene lokalean aurkitzen gara e, izan ere ba, astelenetik aurrera ezgeitasun ezberreen buruzko astea e, ospatzen baita hendaian eta zuek bonu bueno, parte hartzen bueno, nahiko e, aktiboa e, izanen duzuen ekimen eta jadura ugari Eh, antolatu dituzute erakusketa bat, eta bueno, besteak beste, eh? baina aipatuko ditugu bueno, ba pixka bat eh, aurten antolatu ditu dituzuten jardurak zergatik hau, ez da lehenengu antolatzen eh, duzuela, ez da? Eh, ez, lehen ere bai eh, egin ginuen esposizio bat eta sensibilizazioa ah, aurran aurrarekin, eh, porque grupo eldu batzuk bere, bere antzikapekin edo Torrizen eta nahi zuten dena jarri eh endaiako jendea ikustea Baya. bere dificultateak edo bere, bere gaitasunak e, jarritzea eta aurten ere bai pues, e, egin dute gauz bera mm -hmm. eta astizkenean hasi ziren aurrarekin egitera tailer batzuk eh superhéro le handicap superhéro egin zuten Eta aurrak egin dute tailer batzuk eh, arratsaldean Eta eh, astelenetik aurrera Exposizionia dago Zentro Sozialean Osongi, eh, eskolan batzuk eh, Egin zitu zen, Zentro netara Horbiltzen diren bono, ba, aurrak Aipatu dituzu baitare elduak Aipatu zu, bueno eh, Ezin du ezberdinak Edo arretimen urritasun Edo eh, ezberdinak eh, Bueno, ba, kontzientzia hori eh, Baitare zabaltzeko erakusketa batekin abeatzen duzu, eta e, zer ikusi dezakegu, zer e, aurkitu dezakegu, bueno, ba, erakusketa honetan? E, badaukagu, e, bez, obra batzuk egindutenak berak, edo beste bere ekspresioniak, bere handikapeko gauzak, zer pentsatzen dute nola ikusten dute berak, bere aldetik, Eta gero, pues badaukagu exposizio batzuk eh egindutenak berak bere eskuz, e, arbola batzuk, arri batzuk, eh badaukagu ere bai gizon bat, xilian mm, eta gero baloi batzuk bere ekspresionarekin eta gauz horiek denak pues, poliki poliki egiten dute eta badaukagu beste tailer batzuk mm. eh ere bai egin, du, egin dutenak e, astizkenetan aurrarekin. Mm -hmm. Osongi, esango dugu erazku esketa hori Denetza Sozialzentruaren Ekoitzaren barruan kokatua dagoela. Beraz, Egoitzaren ordutegietan bisitatzeko aukera dagoela, gozango gogoratzera ordutegi hori. Bai, noski, Astelenetik ostiralele, beretzitik 12 arte eta biordutik 6ak arte eta denak etortzen aldira ez da bakarrik zentro sozialoko aderanteak etorri berdirenak. Denak etortzen dire etortzen aldira ikustera exposizioa. Esango dugu una aipatu zu asteazkenetan baitare tailar batzuk e, egingo dituzotela, eh bueno, astearekin ikusia da dutentailerrak dira senoako tailerto Bai eh astarekin pues negiñuen eh aur txikiak sensibility pixka bat zer se se handicap eh, eh i dugunak, Por, batzuk aur batzuk ez dute hitzagutzen ta ardun pues poliki poliki, mo croiseri materi ditugu ere bai egiten ditugu eh e, mm -hmm. eta hoe denak pues poliki poliki edo bestenaz litimojnaj, porque et, ere bai helduak ke handicap hemen zentroan etortzen dire eta laguntzen dute mm -hmm. an les animateur pishkat egitera mm -hmm. tailerrak. Iko e, bueno, ikosten bai, dugu, azte osoko e, ekimen, jarduerak, e, gitara ube, zabal bat da. Horre, horretaz gain e, zerbait gehiago e, antolatzen duzu? E? Bai, hogeita e, zazpian, martxuan hogeita zazpian, e, egurdean, bada, petit restauration, petit plat, petit prix, zentro e, sozialan, eta etorri bardu emak, emakume bat, e, zentrora. Egun batean jikizen lanera joateko eta emantzion atake bat vale. eta o, orain dago Tetrajik Eta bere temoainaz egimardu hemen zentrosozialan arratxaldean. Uhum. Eta pues, etorri bardu eguerdean pues, gurekin jatera eta gero arratsaldean bere Bain. testimonioa egitera gutxi gora bera. Arratxaldeko ordubiterdietan mimi eta bere filosofia hoi, hoi. Eh, alegia nahi denean saiatzen da. Eh, izen burupean hor bueno, badago baitare eh, aukera eh, ordubiterdietan. Bueno, ba, bai itzaldi horretan ba, bueno, parte hartzeko. Eh, ostiralean, horreita mekan ere bai bada zuare diskuzioan, eh, ele, eleak eta aizeren bidean eh, taldearekin, mm. eta pues, oizien handikapen asuntuaren gatik, eta nola moldatzen algeren gu, gu uratxoak ere bai aurrak daukagulik handikape, ez da beti eh, arras. Eh? Horatuko dugu, eh? martxoaren hogeita maikan eh, ostiralarekin gabeiko sortziretan gurasu tasunaren inguruko gaualdia eh, izanen dela almen urritasuna elkarrekin aipa dezagun lelopean sortziretan eh? martxuaren hogeita maikean eh, izango dugu. Eta, bueno, ba, izango dugu horretaz gain bai aretoan, baita ere ekimen eta jarduraz berdinak antolatuak direla eta dibidez, apirillaren amabostean. Ja, aste honetatik a, pixka bat aratago, baina baita are, gaiarekin zer du. Hor, e, bueno, apirillaren amabostean, esan bezala, ordo eta terdietatik, aurrera, mintzaldiak eta ez zabeidak izanen dirila, gaztelu, bueno, ba, aretoan. Eh? E, aizu zen ere, ba, kasu honetan, kirolaarekin zer duen gai batekin, eh? interesgarria, emazten errokbiaren eta almen urritasunaren inguruan. Bueno, gonbida pena baitare losatzen dugu, eh, itsordo parte hartzoko goretik, eh, gelditzen da berriro goratzea, eh, astelenean, astetik aurrera, erakusketa hau permanentea dela, pasatzea besterik ez dugu, jendea animatuko dugu. Esta. Bai, hori senda, jendea, pues, konbitzan dute etortzea ikusteko gure pues, espozizio jogak dekale, eh, deitzen duna. Eta gainera, ez da izanen beti gauz bera, gainera gauzak e, jarriko ditugu egunero edo aldugulik e, e, talier guziak egiten dute loko zerbait. Uh -huh. Bausongi, guste horrekin galditzen gara, goreti esker mila, eh? benetan bagurean izateagatik. Mil esker. Mil esker zueri, aio...